Franjevački red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Poštovani slušatelji Radio Marije, želimo vam mir i dobro i dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. Evo, moje ime je Andžel Slunski, a danas sam evo, posebno radosna što su s nama dvije framašice u studiju. E, razlog što su s nama je i tema ove naše današnje emisije. U njoj ćemo govoriti o 13. školi animatora i 12. seminaru za voditelje formacije Zagrebačkog područnog bratstva Franjevačke mladeži. Evo, a, Krenut ćemo od najstarije, <laughs> uvjetno rečeno starije framašice. To je Lucija Rogina. Dobrodošla, Lucija. Hvala. Tu je s nama i mlada, još djevojčica, <laughs> rekli bi, ali evo, prava framašica od formata, Kiara Pumper. Dobrodošla. Dobar dan, drago mi je da sam ovdje. Da. Evo, uh, Kiara, zašto sam rekla da si gotovo djevojčica, ti ideš u uh, drugi razred uh, srednje mm -hmm. škole, jel? Evo, reci ja. nam nešto kratko o sebi. Uh, dolazim iz treće gimnazije i sa frame majke Bože Lurcka, MBL. Na frami sam zadnjih godinu i pol, tako da je to smatram se još uh, novom. Nedavno sam dala svoje prve objećanja, tako da što se tiče razlike između Lucije i mene, razlika je malo veća. <laughs> um, za nas je to ono, tu ste negdje, obi ste mlade jer za nas starije iz vranjavačkog reda ali evolucija ti ti si već ono od formata, je je, ja sam evo, već u frami 8 godina, dala sam sve ukupno šest. obećanja, a moje mjesno bratstvo je bratstvo Leopold Bogdan Mandić u Zagrebačkoj a, Dubravi i evo, znači već duže idem na framu, imam 22 godine i evo studiram a, na, trenutno sam na prvoj godini diplomskog a, studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sučilištu. Znači da si ti jako mlada ušla u framu? Da. Skoliko se godina opće može ući u framu? Pa u framu se može ući od nakon zapravo svete potvrde, odnosno nakon krizme, uh, se može ući na framu, znači otprilike prvi, prvi razred, srednje. Da, prvi srednje se može doći i na frami se može biti do 30. godine. Evo, lijepo, kad imamo ovakav podmladak. Evo, recite nam znači nešto sada o baš o toj školi u kojoj ste bili. Jedno je bila u školi animatora, jedna je bila na seminaru za voditelje formacije. E, tako je. Ja sam bila na škole animatora. E, I što je to? Samo škola animatora to je jedan susret, možemo reći, na kojemu iskusni framaši, ponekad i duhovni asistente vode neke radionice, neke susrete na kojima nama mlađima pomažu da dosegnemo neku razinu animatorstva na razinu na kojoj možemo pomagati drugima u svome bratstvu razinu na kojoj možemo ih voditi i kreativno usmjeravati. Pa evo ti si, znači sama riječ animator, mm -hmm. nešto znači upravo ovo što si rekla a evo kad kažemo škola animatora ti ideš u svoju školu ili koju ideš matičnu školu u srednju školu E, možeš li napraviti neku razliku između te dvije škole? Ah, Kakav je doživlja škola. jedne škole, druge škole? Da, prava škola je puno, puno stresnija. Škola animatora je bila iskreno više kao izlet. Bila je jako zanimljiva. Ne kažem da normalna škola nije, jel? ali škola animatora je bila je zabavna. Imali smo dosta raznih radionica Nismo, zapravo ono što smo učili bilo ukomponirano kroz razne igre, kroz razne upoznavanja i većinu toga se baziralo na nekakvim zabavnim susretima, na tome da svi nešto novo isprobamo, da otkrijemo koji su naši darovi i da naučimo kako ih prenijeti drugima. To bi bila neka mala škola života. Da, <laughs> Prvo za tebe osobno, pa mm -hmm. onda... Da ti to možeš prenijeti i dalje. Da? Definitivno. Da. Reci, koliko vas je bilo i gdje se održao susret? Uh, susret se održao u Samoboru od 22. do 24. veljače. A, bilo nas je, barem na školi animatora, auf, um, između 25. i 50. rekla bi, ovisi o danu jer su ljudi dolazili i odlazili. Ali nije bio prevelik broj, ali nije ni nas bilo ni samo nekoliko. Aha. Uh -huh. Bilo je otprilike 50 sudjenika na školi animatora, a na seminaru za vojitelj formacije sudjeluje samo odnosno vojitelj formacije i bilo je nas sve ukupno 17 na seminaru za vojitelj formacije. Uh -huh. Tako otprilike negdje je sam ljudi je sudjelovalo a, sve skupa na školi animatora i seminaru za vojitelj formacije. Uh -huh. Evo kad si već ti krenula, Lucija, ti nam onda reci kako je se odvijao tvoj seminar? Pa, seminar je malo izbiljniji od škole animatora. U školi animatora uglavnom sudjeluju mlađi framaši koji se zapravo tek uče i kako poticati uh, framašene aktivnosti kako je zapravo biti taj animator. Uh, seminar za vojiteli formacije ima već određen, odre, određenu težinu upravo zbog toga što smo mi voditelji formacije, odnosno izabrani smo od strane bra, naših bratstva um, na godinu dana biti voditelji formacije, odnosno da brinemo susretu, da brinemo općenito o našem osobnom mjesnom bratstvu, pa zapravo tu se nude neke smjernice kako, um, kako funkcionirati i kako dalje uh, voditi bratstvo, jer zajedno mi kao vječnici trebamo a, voditi se ukupno cijelo bratstvo, a u Vijeću nas je pet, ali ovo je specifično zbog toga što je zapravo informacije Formacije je jedna služba koja zapravo uh, se brine, uh, o, to je osoba koja se brine baš o susretima, što će ljudi slušati i tako dogovoru s Vijećem i brine se upravo o tim animatorima uh, koji su u mjesnom uh, bratstvu, uh, da oni dobro brade svoj posao, no, muči ih kako držati susret i zapravo ih poti će um, dalje i on zapravo formira Framaša i prati njegovu formaciju reći, je li to tebi prvi put da si bila ili, ili već s obzirom na tvoj staž već više puta si bila? Pa imam moj slučaj specifičan, ja sam ima već ovo je meni bio moj četvrti put da sam sudjelovala na podrižnjoj školi za voditelja formacije ali zapravo svaki put i koliko god da sam stara, svaki put kad se dođe nauči se nešto novo i zapravo i velika je važnost i te izmjene među ostalim formacijima, svakom jesno bratstvo je drugačije i onda si među Osobno, uh, pomažemo jednim drugima dijelimo iskustva, dijelimo svoje prijedloge i um, savjete, a ujedno nam je seminar poticaj da dođemo u svoje bratstvo i pokrenemo se odnosno to nam je, ajmo reći, neka motivacija dajemo obećanje na godinu dana međutim godinu dana stvar što se promijeni pa ovaj nekad nam isplasne taj entuzijazam koji smo imali u početku. I upravo je tu taj seminar da podigne nas da i shvatimo kolika je važnost naše službe i da evo, pot, pokrenuti i potaknemo naše vrati kad se vratimo nakon seminara. Da, evo ta godina da nam brzo prođe. Ja, općenito iako <laughs> dok traje onda dugo traje ja, nikad proči. nikada e, proći. Ti si prvi puta, je li, bila? A, da, on mi je bio prvi put. I kakvi su baš ono tvoji osobni dojmovi i koliko je to evo, tebi osobno za tvoj rast značilo? A, iskreno, prvih, prvi dan kad smo došli bilo je malo, bila sam malo nervozna budući da e, socijalno nisam pretirano jaka i kad sam došla bilo je dosta ljudi koje nisam poznavala. Znala sam jednu osobu i to je bila djeveka koja je sa mnom došla s naše frame. Međutim u roku jednog jedinog dana upoznala sam skoro svaku osobu, svi smo se jako povezali i bilo je izrazito pozitivno iskustvo, bilo iskustvo koje, koje ti pomaže da se otvoriš prema drugima, koje ti pokazuje da si sposoba napraviti puno više nego što za to misliš, nego što misliš da jesi. Reci, koliko je tvoje bratstvo brojno otprilike i susrećete se svaki tjedan, ili? A, susrećemo se svaki tjedan, četvrtkom. A, trenutno brojimo, aj joj, um, malo, okay. hmm. oko 20 članova, više manje, ljudi dolaze, odlaze, pa onda um, nije me bilo na sastanku, moram priznati, zadnja dva tjedna bila sam prošli put i odmah sam bila neka nova lica, pa je malo teško pratiti. Ljudi sad idu i dolaze i odlaze, pa je... Dobro, da. treba ih zadržati. <laughs> <Definitivno, laughs> upravo da. Zato, zato su i te tu. škole zapravo da. jedno bogatstvo, ne obogačuju samo nas, odnosno tebe kao osobu, nego da, da ti to možeš osposobljavaju te na neki način da možeš prenijeti jel, na svoje bratstvo. Tako. Uh, dobro, uh, Lucija, kako je kod tebe, kako je tvoja frama? Uh, Moje mjesto ja braćstvo imamo isto svaki tjedan uh, imamo susrete utorkom. Uh, na imamo oko 30 uh, članova. Od toga je zapravo 16 obećanika koji su znači rekli da će godinu dana posvetiti svojom uh, mladost zapravo u uh, mladeži. I isto tako imamo 17 primjenika i par simpatizera. Uh, kako uh... Te škole, formacije ili evo i te i ti seminari i škole animatora kakvu snagu tebi daju, tebi kao osobi? Pa osnovno potaknu, potaknu, potaknu me. Naša objećanje su u mom vrijeme, mi ja bratso, u petom mjesecu i te manja škola dođe, odnosno seminar dođe u drugom mjesecu um, di kao žel sam nekako već nekako te potakne, nekako te motivira, već je prošlo pola godine, ti još trebaš ostati pola godine, tako da um, to je velika, um, jako je teško biti na službi, pogotovo zato što smo kasnije uh, suda okolo, raz su ti stalno negdje jurimo, uh, pa evo, i onda nekad nam postane, ja kažem, teško. A upravo to, kada se izmijene iskustva, kada jedni drugi uh, izmijenimo što sve radimo, uh, svetimo da je zapravo, da je to zapravo dar. I ja bi osnovno, ono, mislim da je zavojitelj formacije najveća radost kada dođe obećanja i onda zapravo vidi koliko je ljudi formirano i koliko je zapravo... Ljudi odlučilo da to obećanje, to je stvarno jedan veliki korak gdje mladi ljudi, znači mi na prelomnim godinama, gdje zapravo imamo toliko uh, tih aktivnosti i to je stvarno bitna stvar da jedan tako mladi čovjek odluči godinu dana obećati nešto da će živjeti. Tako da evo, uh, mislim da općenito za ovu informaciju najveća radost kada dođe se do obećanja i nekoliko godina možda taj put te godine dana bilo teško, ovaj na kraju opet mislim da ga ispunjava radosti i evo ne znam, to je jedna služba koja meni osobno najdraža. Nije ni malo laka, puno je lakše možda biti tajnik ili običan obećanik, ali zapravo tu najviše dobijemo. Koliko zapravo dajemo, toliko zapravo i puno dobijemo od samog bratstva. Ja bih se, htjela samo izbrižavam se, htjela bi se samo <laughs> no, nadovezati. Uh -huh. uh, inače, škola animatora se održavala točno, mislim, tjedan dana nakon naših obećanja koje su meni ujedno uh -huh. bila i prva. I sama činjenica da sam bila pozvana da idem na je tako što mi dala veliki vjetar u leđa. Tako da djeluje pozitivno, djeluje kao pozitivno iskustvo i mislim da svakoj osobi koja je prisustvovala je dala, dala i neke ideje i neku novu snagu uh, svakome posebno i svakome zatočno ono što joj je trebalo. Uh, da, um, u toj šarolikoj ponudi koja je evo, danas u svijetu, pogotovo vama, mladima, evo, nekako na pladnju, kroz sva sredstva komunikacije naprosto iskače za svakog ugla razne ponude ti si se ipak odlučila za ovu jel, to, to, to nešto znači jel? koliko i koji utjecaj je na tebe imao duhovni asistent odnosno i općenito na tim seminarima i na školama i oni imaju Veliku ulogu. Definitivno. Uh, osobno naš uh, duhovni asistent na Frami je uh, <laughs> definitivno mi je dao dosta toga za razmišljen, na razmišljanje. Um, inače uvijek po, poprati naše susrete nekim zanimljivim pričama i um, izjavama i raznim stvarima do kojih sami možda ne bi došli. Tako da sam se dosta puta uhvatila kako razmišljamo o stvarima koju je rekao i po nekoliko dana kasnije uh, i pokazao nam je način na koji možemo dublje moliti, što isto bilo fenomenalno. Tako da imamo, imamo fantastičnog duhovnog vodiča. Uh, upoznala sam i duhovne vodiče nekih drugih frama koji su također svaki na svoj način me inspirirali i svaki na svoj način su uh, mi pokazali ponovno radost framaštva i u svojim framama koliko ga dijeli, na koje načine. Postoje jako puno um, duhovnih vodiča koji na mnogo različitih načina vode svoje frame i kad se vidi ta razlika i kad se vidi na koje sve načine možemo pomoći drugima, ponese to ponekad. Ponekad stvarno neke riječi mi se dan-dana svrte u glavi a, moram spomenuti recimo a, sestru Gitu koja je vodila zajedno sa jednom framašicom Ana Marijom školu animatora a, i koja nam je prenijela bila dosta svog osobnog iskustva i koja nas je vodila bila raznim igrama i svime drugime i koja je baš bila tamo tako da jako mi se svidjelo način na koji je prenosila svoje znanje na nas. A evo, mi ćemo se sad kratko odmoriti uz jednu pjesmu pa ćemo se onda ponovo vratiti našoj animaciji i framašima. Je oči gledam Samo tvojoj riječi vjerujem Ti obećao si ako budem vjeran Da ćeš izlit svoga duha na mene Ti zapuši sa sve četiri strane sveta. Neka suhe kosti ožive Cijela zemlja, nek zbog tebe bude sveta Tvoja vatra, nek zapali sve Rijeke žive, vode, poteci Neka duse Našu dušu, duh i tijelo Evo, poštovani slušatelji, evo nas zajedno u studiju nakon ove prekrasne pjesme. E, tema današnje emisije Franjevačkog svjetovnog reda e, je 13. škola animatora i 12. seminar za voditelje formacije Zagrebačkog područnog bratstva Franjevačke mladeži. E, s nama su dvije Framašice, Lucija Rogina i Kjara Pumper, jedna je bila u školi animatora, jedna je bila na seminaru za voditelje formacije. Evo, pričali smo o tome šta, smo, šta su radile na seminaru, kako ih se dojmilo. Evo, ja ću ponoviti još jednom pitanje, kako je evo, sve utjecalo to što su proživjele tih dana od 22. do 24. veljače, u samoboru, jel? Uh -huh. Kako je to utjecalo, evo, na tvoj framaški život? Prvo jedna, pa druga. A, osobno što se tiče mog framaškog života, moram priznati da se malo moram uključiti, bila sam spriječena dolaziti na sastanke zadnja dva, tri tjedna i kad sam prošli tjedan došla... A, bilo je nekoliko novih lica koje je trebalo upoznati i bilo je neke stvari koje je trebalo nadoknaditi. I odmah si mogla primijeniti ono što si <laughs> naučila u školi <laughs> za animatore. <laughs> a, tako je, da. I nadam se da ću u narednim tednjima i općenito u a, naredno vrijeme uspjeti primijeniti još i više. Imam dosta ideja koja sam tamo dobila i stvarno bih voljela vidjeti što će ispasti od toga. Što bi se mogli napraviti, što bi se mogli postići, što bi se mogli pokazati drugima? Dakle, jednostavno si dobila poticaj za aktivni i framaški život. Definitivno, jel? da. Da, to ono što, evo, nama starijima <laughs> bi trebalo također, jel? Reci Lucija, na ovogodišnjem seminaru za voditelje formacije su sudjelovali ili došli su Kvama malo u posjetu, vidjeti šta radite. Uh, upravo uh, Bratski animatori Franjevačkog svjetovnog reda. Tako je. Svaka Frama, svako mjesto Bratsica Frame ima svog Bratskog animatora, odnosno uh, jednog člana iz Franjevačkog svjetovnog reda, koji zapravo isto brine i odgovorenje uh, o Frami. Te je zapravo ove godine prvi put držano taj seminar za Bratske animatore. Te je popodnjeno predavanje vojitelji formacije koje su zajedno sa Uh, vratski bratski anima animatorima imali predavanje gdje su zapravo uh, pozvani na odgovornost, opet odgovornost u um, službi a opet da znači težimo i tom povezivanju frame i Franjevačkog svjetovnog um, reda jer nekakav prirodni je tijek framaštva da zapravo nakon frame krene u Franjevački svjetovni um, red i da zapravo to ne bude ništa čudno znači da ne bude nikakav um, težak prijelaz nego da je zapravo stvarno to kao neki normalan um, tijek, prirodan, da, prirodan tijek, čemu bi svaki framać trebao kasnije um, težiti i zapravo krenuti dalje i da se ne boji i upravo se i to radilo na seminaru kako bi se približilo um, Franjevačkom svjetovnom redu kako bi se približila uh, Frama, a opet Frami kako bi se približilo i Franjevački svjetovni red. A kako je evo taj seminar utjecao na tvoj framaški osobni život? Uh, pa seminari, znači tu stvarno... Isto poticajno. <laughs> isto je poticajno, stvarno je puno i motivacije, ali opet, uh, kažem, puno i odgovornosti, stvarno uh, tu zapravo mi koliko god, možda ja koliko god sam dugo na toj službi uh, i dalje mi tu povuče ta odgovornost, koliko je zapravo, trebamo biti uh, odgovorni i koliko je zapravo velika naša uloga koju uh, možemo imati, tako da um, stvarno taj seminar u uz sva podjela iskustva, uz različite teme. Na tom seminaru stvarno smo i više učili o Svetom Franji. Znači, posjeti, po, podsjetili smo se života Svetog Franji i koliko zapravo trebamo biti bliži um, Svetom Franji, te isto tako koliko je bitna uh, formacija u samim mjesnim bracima. Evo, Franjevaštvo je zapravo jedan red, jedna organizacija. Je. U svakom smislu, a tako se vjerojatno i to radili ako je tako je. Zapravo Frama spada pod Franjevački svjetovni red i oni su zapravo upravo odgovorni za uh, nas mladi da, da se brinu o nama. Da isto tako ako, pošto smo mladi i stvarno uvijek bude i uspona i padova uh, i svega ali uh, mislim da je upravo iz tog razloga ovdje i Franjevački svjetovni red tako da, uh, da brine o nama i da nas pokrene kad god je nama uh, to teško. Da zapravo um, oni su tu isto koji nama drže uh, formaciju te isto zato u našem mjestom brađstvom mi jednomjesečno imamo zajednički susret Franjevačkog svjetovnog reda i frame gdje zajedno radimo i obrađujemo Franjevačke teme teme svjetovne teme i crkvene teme znači jednomjesečno smo uh, skupa zato što smo zapravo mi uh, svi zapravo ista obitelj. Tako je. Tako je. A, a recim, što je Kjara za tebe, što ti misliš da je za tebe najveći izazov sada prenijeti svom bratstvu ono što si doživjela evo, u toj školi? Um, osobno mislim da će najveći problem biti nositi se sa stvarima koji se događaju taj tren. Uh, imali smo jednu dramsku igru u kojoj je svaka grupa bila, uh, kojoj svakoj grupi bio zadatak predstaviti neki događaj koji bi se mogao dogoditi da netko recimo ne sluša nas na sastanku, da se nešto dogodilo. Um, imali smo svakakve situacije i kasnije su nas pitali što bismo u tom trenutku napravili. Um, I na samoj toj radionici na svaku situaciju većine ljudi je znala što bi napravila. Svi smo znali što bi u tom trenutku rekli, što bi u tom trenutku napravili. Međutim kad se nađemo stvarno u takvoj situaciji kad se nađemo na sastanku na kojem nešto kreće, krene po krivu u tom slučaju većina ljudi zakaže ipak i mislim da će meni osobno najveći problem biti prenijeti um, tu vrstu opuštenosti i preći preko nekih poteškoća koje će mi se naći na putu. Naći način baš u toj situaciji bez nekakvih prvotnih planova i priprema, nego jednostavno skočiti na to i riješiti stvar. I uh, Pa najveći mizazom mi uh, smatramo Smatram da, ne znam, bez duhovnog asistenta i bez rađenja na osobnoj formaciji, znači bez osobnog poznavanja vjere, jednostavno ne možemo promijeniti neći drugi, tako da mislim da je stvarno najveći izazov a, primijeniti to Franjevačko, baš kao što je Kjara rekla, znači a, primijeniti Franjevačko stvarnom životu, znači to je stvarno teško i pogotovo i nakon nekog dužeg vremena a, teško je i možda prenijeti to, znači treba je zapravo svaka osoba, a, evo mislim kao što Geslo kaže, različite sudari, isti duh i različite službe, a isti gospodin Svatko od nas je različiti, svatko od nas ima neke drugačije talente, pa ovaj, mislim da je najteže živjeti to Franjevačstvo i prenijeti neku formaciju i potaknuti ljude da zapravo sami sebe formiraju. Pa evo, a, Sveti Franjo nastojao i želio zapravo a, živjeti evanđelje u svijetu, dakle ne, a, ne negdje izvan svijeta, nego baš a, u onom stvarnom svijetu u kojem je on tog trenutka živio, u tom okruženju. Tako je, je. baš upravo mi svojim obećanjima obećamo da ćemo biti radosna vijestelj i I... U današnje vrijeme najlakše nam je zapravo u bratstvu živjeti to što i baš je zato i Frama posebna zato što od svih drugih možda vjerskih zajednica zato što je Frama a, bratstvo u kojem jedni, druge, a, jedni drugi smo braća i sestre i jedni i drugi potičemo a, dalje Pogotovo ovaj u tom živenju a, evanđelja a, i svemu tome svi smo braće i sestra i bratstvo je jedan od bitnih a, uloga u našem životu svako se zapravo odluči na Franjevaštvo. Pa evo kako sam i rekla u jednom trenu Franjevaštvo je zapravo i red mm -hmm. u red u svakom smislu, pa tako imamo i upoznavanje, znači jedan period razdoblje upoznavanja s bratstvom, razdoblje priprave za obećanja, pa onda ima je razdoblje obećanja, pa produbljivanje tog poziva, je li? Dakle jedan sistematičan red i učenje i jedna rast, jedan rast u toj duhovnosti. Tako je, odma zapravo kad se Prvi put dođe na framu i kroz prvih par mjeseci zapravo te osobe su simpatizeri, odnosno oni tad se zapravo poznaju što je to frama, um, š, o, poznaju se i o Svjetom Franji, ne znam svako o Svjetom Franji, tako da upoznajemo život Svjetog franje i taj put može trajati zapravo 3 do 6 mjeseci gdje se slušaju određene teme i upravo zapravo vojitelj formacije vrine u toj njihovoj isto formaciji, a kasnije nakon 3 do 6 mjeseci oni postaju primljenici di zapravo opet, vojiti informacije tu da ih priplja, pripravlja za obećanja i to zapravo, taj put priprave za obećanja traje znači, godinu dana, znači, od primanja do obećanja je godinu dana i onda da, zapravo dajemo obećanje opet na godinu dana, da ćemo živjeti u Bratstvu Franjevačke e, mladeži te, znači, da ćemo kroz godinu dana po svoj život posvediti Kristu i zapravo tu obnavljamo svoja krsna obećanja kjara, možda možeš ukratko ocrtati evo, možda stanje u tvojoj školi evo, ovako duh vas mladih evo u tvojoj školi. I kako smo isto na početku govorili, vi danas imate evo, pregršt ponuda. <laughs> pregršt ponuda sve iskače mm -hmm. na sve strane od raznih događanja, ne znam nija, mm. usmjerenja. Kako ti vidiš evo, danas, sada, evo, svoju školu i mlade u toj školi? Um. Pa, Jesu li u potrazi smo. za nečem? su dezorientirani? Da li ih se usmjerava? A visi kako to? Većina traži uh, ocjene dobre <laughs> i rješenja za testove tako da baš se ne bave previše duhovnim stvarima, što ne mogu ih iskreno kriviti. Uh, ovo pitanje, to su nam um, baš je bilo postavljeno pitanje koje razlike između ljudi koje smo upoznali um, u školi ili u... Um, drugim aspektima života i ljudima koji smo upoznali na Frami. Mislim da je to bilo pitanje na jednome sastanku i na jednome susretu. I um, prvi odgovor koji je pao na pamet iskreno bilo je da ljudi na Frami znaju što je Frama i uh, znaju da nismo nikakva sekta nego smo zapravo zajednica koja zajedno moli i koja zajedno pokušava rasti u vjeri. Uh, I nekako smo kroz razgovor i kroz propitkivanje došli do odgovora da uh, mladi danas uh, većinom se orijentiramo na ono materialno, većinom se orijentiramo na ono naprijed, da naprijedujemo dalje, da napravimo neki život za sebe. Jako puno pritiska, jako puno toga se vrti oko ocjena, oko brojeva, oko um, toga koliko će društvo prihvatiti tebe i koliko ćeš ti prihvatiti određeno društvo. I a, većina ljudi nema vremena još se uza sve to zamarati i duhovnim koje bi nam trebalo biti na prvom mjestu, ali često pada u vodu da bi mogli napredovati sad umjesto da napredujemo za nešto bolje. Napredujemo više u materijalnom nego u a, duhovnom znači, smislu. Znači sve je zapravo usmjereno u, na, na neki materijalni E činom, da. i da, znači za uspjeh u životu su potrebne dobre ocjene, da se može naći dobar posao, da se zaradi puno novaca, da se uživa jel, u ne znam, novom autu, novom stanu Tako je, da. stvarima znači sredstvo za užitak A sredstvo za napredak, sredstvo da bi se prošlo kroz taj jedan dan, umjesto da bi se prošlo sretno kroz život mislim da većina ljudi danas nema pretjerano puno vremena da bi se za to brinula Opče više da bi se prinula za više od toga što je potrebno da prođemo kroz nešto, a sad na koji način prođemo to postaje manje važno. Uh, da li se, Lucija, ti prioriteti mijenjaju kroz godine? Pa evo, baš sam to htjela reći. Ovaj, uh, Mislim da dok smo mladi, evo, znači, kroz srednju školu tu se zapravo, ja smatram da se jako, jako puno tražimo. U mom osobnom uh, primjeru ovaj, tu je meni kroz srednju školu bila Frama 100% jer sam znala točno gdje sam. Uh, Došli sam na Framu odmah nakon krizme, te zapravo Onaj period, ona tri mjeseca između osnovne škole i srednje škole, tu sam bila na Frami i ne znam, u srednjoj školi gdje sam došla u novu okolinu uh, gdje se sve promijenilo, više nemam mog starog razreda iz, ozo, iz osnovne škole uh, jedino ono što je ostalo čvrsto to je bila Frama i upravo ja sam onda i srednjoj školu bila cijela na Frami i ona je bila moj glavni stup postavlja i onda opet dogodilo to razdoblje kada sam u četvrtom srednjem znači bila je matura, opet znači dva, tri mjeseca uh, pauze i upisivanje faksa opet promjena uh, promjena uh, okoline sve. Nova. promjena svega i mislim da se baš u tim, da su to kod mladih uh, jako velika mjesta traženja tu se ja mislim najviše traženjima pogotovo ne znam četvrti raz, što ćemo dalje opisati, osmi razred ćemo, u kojoj ćemo srednju školu, gimnaziju strukovnu školu i kad pišemo isto gimnaziju ili neku strukovnu školu ja vjerujem u pita osnovnom primjeru bilo je isto prvo polugodište. Jesam li ja dobro odabrala? Da li sam možda trebala nešto drugo, da li sam trebala ovu školu, je li dobra škola za mene? I isto tako mislim da u četvrtom razredu kadam se nude isto toliko uh, fakulteta, nama isto glava sugdje, tako da um, ono što je po meni specifična srama, uh, ona je po du, uh, put poziva i stvarno je taj put. Zato što toliko toga ja sam on, ne mogu reći za nešto ono što je konstantno bilo isto u mom životu to je Frama i ona je bila uvijek tu za mene, ali ostalo se sve, toliko mijenjilo i taj okolina, tako da sam stvarno vrlo zahvalna na Frami u cijelom mom životu koliko mi je zapravo toga dala, da nekad ono koliko god dugo možda budi, sam samo Frami i mislim da se puno um, dajem, ali zapravo je Frama meni toliko veliko bogatstvo, um, dala i ona, ja mislim da moj, mene osobno je obilježila baš ta frama, zato što je evo, kroz osam godina već tu uz mene i onaj moj taj Um, s tu poslonac, da znam di sam i da zapravo ne skrenem uh, s puta. I uvijek imam pri, o, uz uh, svjetovne prijatelje, uz nekog vanjskog prijatelja uvijek imam uh, prave prijatelje, pravo braća, odnosno braće i sestre koje će mi u Frami uvijek uh, pomoć i da smo uvijek tu jedni za druge. A, tijelo bi se samo, ako smijem nadovezati, <laughs> uh, rekla, se je, <laughs> rekla se da ti je Frama s tu i s time se definitivno moram složiti. Ali u isto vrijeme ono što se meni sviđa kod frame, što me gura izvan moje zone konforta, što mm -hmm. me gura da otkrijem nešto novo u sebi. Recimo škola animatora a, je bila na početku lagani šok i onda tijekom u roku jednoga dana svi se upoznaju, svi se oslobode. Ljudi pjeveju, plešu, a, vrište. Bili smo u jednom drugu uglomili životinje, tako da bilo je stvarno jako zanimljivo. I kroz ta banalan primjer... Uh, takve stvari događaju se cijelu godinu na frame cijelo vrijeme Frama nas gura da budemo ono najbolje u nama. Uh, gura nas da otkrijemo ono najbolje i u sebi i u drugima i da prihvatimo druge i sebe onakve kakve jesmo, ali da u isto vrijeme se poboljšavamo i radimo na sebi. Tako da to ono što kod frame što uh, imamo osnovno, što imamo stup, što da su naša tu za nas. Ali što isto vrijeme imamo priliku napredovati, nije samo stagnacija da postigneš jednu stvar i tu si gotov nego cijelo vrijeme ras cijelo vrijeme se otkrivaju i spoznaju nove stvari. A mi ćemo se poštovani slušatelji odmoriti uz jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti našim fremašicama. Thank u svijetu emisija Evo nas, poštovani slušatelji, nazad u studiju. Evo u ovoj jednoj slobodi ovih dviju framašica. Kako smo rekli na početku, s nama su Lucija i Kiara. Jedna je bila na 13. školi animatora, a jedna je bila na 12. seminaru. Zavoditelje formacije Zagrebačkog područnog bratstva Franjevačke mladeži. Evo ta škola animatora, odnosno i seminara, odvijala se u samoboru od 22. do 24. veljače. A geslo, koje nismo rekli na početku, ali evo Lucija ga je kratko spomenula, bilo je različiti su dari, a isti duh i različite službe a isti gospodin. Evo, i e, s tim ćemo nekako polako i završiti našu emisiju e, i sa pitanjem i jednoj i drugoj. E, što je za njih značilo ovo geslo evo, koje smo vam sada izrekli? Pa to geslo iz poslanice Korinčanima i zapravo a, nas zapravo pučuje koliko smo svi, svatko od naših framaša je drugačiji i mene osobno to je zapravo a, nekako podsjetilo da zapravo nakon obećanja, kada su izbori za vijeće i ukoliko je no, netko nov na vijeće, na nekoj novoj službi, to je zapravo ta osoba ne treba prouziti nešto od njegovog, od onog koji je bio prije, nego zapravo on nešto svoje donosi u tu službu. Znači ona neki svoj način obavlja službu. Tako da sad od nas mi ne biramo osobe koje će doći na, u naše bratstvo. Može se, inače nikad ne bi družili da smo školi možda se ne bi družili s tom osobom, ali kad dođe u bratstvo, znači nismo ga birali. Bog nam, je, Bog nam je tu osobu poslao u bratstvo i možemo biti zahvalni na svakoj osobi koja nam je poslana u bratstvo i zapravo na svakom talentu koje svatko prinosi nečime u bratstvo. Bilo da je to pjevanje, sviranje, bilo da je to... Um, Kreativnost, igranje igre, bila da je to možda samo i al opet poniznost, pa žrtvovnost i sve zapravo upuće nas koliko smo svi um, stvoreni čudesno, koliko imamo velike talente. I zapravo da se kroz framu, kroz sve te talente možemo i kasnije i dalje u svijetu probijati. Pa ne znam, i u školi, i na fakultetu, i e, na poslu. E, bitno je da stvarno razvijemo te naše talente, ono što nam je Bog podario. I koliko smo zapravo unikati. Tako je. je. Tako je. Da, što se mene tiče, Različiti je sudarija isti duh, a, budući da je to bilo gest, o njime smo se dosta bavili na škole animatora i um, ne samo kroz igre, nego i kroz samu suradnju i kroz razgovor ljudi mogli smo se uvjeriti da je takva tvrdnja istinita. Bili smo podijeljeni u grupe i znam da u jednom trenutku a, smo svi međusobno komunicirali, svatkoj baca svoje ideje i bilo je jako puno različitih pristupa, bilo je jako, jako puno različitih mišljenja. I kasnije kad smo se družili vani, hodali smo gradom, toliko priča, toliko ljudi, toliko um, raznih um, svega što je bilo jednostavno je preplavljajuće i prekrasno u isto vrijeme. Uh, tako da što se meni tiče različiti sudari, a isti duh uh, nosi sasvom jednu važnu poruku, a to je da svatko od nas je dio duh svetoga, svako od nas u sebi nosi dio duha svetoga. I mi možemo svojim darovima, a, samim svojim bićem, samim svojim djelovanjem, možemo prenijeti taj duh a, na drugoga, možemo podijeliti ga, a, pomoći drugima da o, otkriju svoje darove. Radili smo bile i na tome i u školi i radimo kroz svakodnevni život i a, to, to je nešto što se događa ponekad i bez našeg znanja. Jednostavno, ako napravimo malu gestu, ta mala gesta može napraviti nešto veliko. Evo, je i vaša gesta, drage moje framašice, što ste danas bile s nama. Ovoga poslijepodneva. podneva zapravo, evo, možda za vas mala, za nas je velika. Ja vam zahvaljujem, evo, u ime slušatelja Franje, e, i ove emisije Franjevačkog svjetovnog reda. Hvala što ali, pozvali. I slušatelja Radio Marije. Zahvaljujem također i Ivki u režiji i nadam se da ćemo se još vidjeti koji puta. I čuti. Također, Također. definitivno. Evo, ja bih onda miri i dobro rekla jer je to Franjevački pozdrav koji je Evo. nezabilazan. Mir dobro svima. na si nas ima ljubio. Isuse moj, sebe si sama predal. Isuse moj, na križu si završio. U ranama krvi obliven, postavljen od svih zaboravljen. Te nisi čuvao Isuse moj Grijhe si naše ponio, Isuse moj Zbijedu našu zeo Do dna se konizio Jer si nasilno ljudi and he'll not do